Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! apără mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu Harul Tău! Doamne, miluiește! E prea sfânta curat. Binecuvântata, mărită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți ființii să o pomenim. La să răsătoare, de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi și unii pe alății și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Sfine Doamne că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purureat și în veci să vedem